Egun, hainukai patu joan denaldiko piru bertxia. Eh, haipatu dugu, beraz, nola eskolegian duela ita homoaztu berroi urteuntan, egin diren gauza edagenetari izan direla. Erkartek sortu dituzten, eta erkartasunak sortu dituen gauzak. Eta eh, nola baita orai eh, aktoritatean konsilu, galapen konsiluaren geroaz uh, eta hoztan nahinuk markatu beha itespadako lana hori izan dela uh, edo de mora bedien nahinuk haipatu den aldean hartzi nola gure irratiak edo du da hoitamoz orte sohtu diren denako hitzen gira hordien fandango edo, eta haitzenginu heladik edo imazazomitik ustengin du heladik edo medioz Eh, eskuaraz eh, mihaku luatzaukun. Eh, Harase eh, uhačiak egin ditugun eta hori denak egan eh, eh, urtame zela eh, hauteči eta administrazionia eh, esmak et, eh, laontza gabe, eta frankotan hori kontra. Beraz, eh, gerohari buruz eh, idu izan zaut behar dugula hokotan segitu. Experientziak eta em, eh, emaiten erzku sumit eh, erakaspen. Segitu behar dugula, ez dugula bestengen konbatu behar, eta mobilizazione hori bait esparatu dela. Ez dugu neung permisunia mehari, partikularske saltatzen, hori bai bai bete bai beren aldian uh, beren katasketaik uh, uh, aski uh, okupasone. Bareuskie eskoldunak ere uh, abastaretan aztia da hori, bestasun hori eta kanporaketa hori, hori iruditzen zaut uh, metodologik ezbait dugo aldatzen txite testu bera bario. Baina, baita dela, beraz, uh, aldek eta elkartek egiten duzen gauzak. Ez dugune hori, galdatu behar gure geintasunaren uh, eta baimenik, zen gure baita gauzak egitea. Horai, arte egin ditugu mezela. Montatu ditugu eskolak, montatu ditugu bankuak, eta gure segida hortan da. Gero opinioen guziak uh, eta haizu baitira, Uh, preseski uh, uh, ez da bai da dira horiek, eta preseski uh, zure geniak gondatzen dut, uh, irratiek, gure irratiek, uh, permitzen handutela ezberdik kantuen eskutatzea, kantu eskaldunen eskutatzea, baina baizik eta ere, ekartasuna, komunikazonia, zen zerbizu direla, eta horien geniak gondatzen dugula, Ara beraz, sobera su luzeilegi izan gabe, bestoldi bat arte